Mənə müsəlmələr, ən bir instakvalı mağaza çağırıram. Və yaşadığımız günləri biz görürük ki, müşahidə oluruz ki, İslam'a qarşı ümumən demək olar ki, müharibə var. O müharibə ən təsirli müharibələrdən və ən zərəli müharibələrdən biridir. O da fikir müharibəsi. Çünki fikir müharibəsi silah müharibəsindən daha zərəllidir. Çünki İslam mübarizəsi olsa, qutarsa da, sonra özlərinə gələ bilər insanlar. Amma fikr mühafizəsində özlərinə gələ bilmirlər. Görəsən onun təsiri daha çox təsir edir. Və cavab atanaqına olur cəmiyyət üçün. Ona görə İslam'a qarşı görürsünüz mübarizə var. İslamı düzgün təbliğ eləmirlər. Hətta misal məmurlar vəzər bəzi məmurlar düzgün təbliğ eləmirlər, ocaq qaldı çapırlar. Kafirlər isə İslamı başqadır tə təbliğ eləyirlər. Çünki ki İslam öldürən cindir və müsəlman cəmiyyətlərində elə fikri dəkdən çıxarırlar ki, cahilləri, çavadsızları çöyük İslam qaranı xəyatdır, çöyük ki, İslamda xeyri yoxdur, çöyük İslam inkişafı qabanı alır və çavadsızlığıdır və s. nətəmizlidir və s. və s. Və görəcəm, bəzi müsəlman cindində olanlar Və sən hətta belə fikirlər də özləyə də dinlər hətta Və çən elhamdülillə İslam ən səhih dindir ən səhih Allah subhətələ buyur ki inə dina ində Allahəl-İslam Mayda sonrası 3-3 ayə Yəni Allah ya Allah və rücvə edə məyəndə həqi dindir səhih dindir İslam dindir inə dina ində Allahəl-İslam Ona görə Kafirlər bunu bilirlər. Kafirlər bilirlər ki, onların dini təhrif olunur. Bəhzləri utandığından inkar etmirlər. On geyindirirlər və İslamı başarır vələkə olmurlar. Həmçinin biz bilir ki, əlhamdülillə, bu dünyada o ahirətdə nezət tapma ancaq İslamla olacaq. Çünki Allah s.ə.v. buyurur ki, kim başqa dinə tutunub məni çağırsa, məni dua elətsə, məni işlə qəbul etməcəm. Və ki, yalnız üçün o xəsara çəkənlərdəndir. Ama Allah s.ə. bu aydi göstərcəyə necət ancaq İslam Allah s.ə. buyurur ki, mənə amilə salihən min zətərin əv unta və huv Kim salih bir əməl görsə, Allah s.ə. buyurur. Fəd yoxdur kişi və ya qadın. Yoxdur üstünləyə. Sadece bəzi məsələrdə kişi üstündür qadından. Âlədə və s. bəzi məsələrdə, rəhbərləy Amma belə sababda, cəzada heç bir fərq yoxdur. Allah Subhanahu ki kim yaxşı əməl görsə, fərq yoxdur kişilərdən qadınlara. O mömindir Ve Allah Subhanahu buyurur, o yaxşı əmələ görə fələnən yiyenahu hayatan tayyiba. Sonsuz gözəl həyat. Bedavi. Valanuz valanajenahum ajruhüm bi ahsani ma kanu Allah Subhanahu ilə onları mükafatlandırar. Və o, etdiklərindən də artıq, etdiklərindən də gözəl. Və həmçinin bu göstənilir İslam nə səbəbi gətirib çıxardır İslamı əməlləməyə, gözəl həyata. Həmçinin İslamın gözəlliyinə, İslam zülmətlərdən nura çıxardır. Allah subhanətə hala buyurur ki, yuxuruhum minə zulüməti ilə nur, zülmətlərdən fikirəsən bu ayədə, Allah s.ə. buyurur, zülmətləri cəm formada gətirir, zülmətdən. Amma demədir, nurlara, deyir, nura bir çirilə göstərdi. Yəni, haqq bir dənədir. Baxı, basil və küfür çoxdur. Ona görə fikirəsə ayə, Allah s.ə. buyurur ki, zülmətlərdən cəm formada. Amma nuru demədir, nurlara, bir nura. Haqq bir dənədir. Və da İslamdır. Ona görə Allah s.ə.v. <coughs> Zil məsələlərindən burda zil mə çox mənalardadır. Əqidə zil mətindən, yəni bütfərəstlikdən, qəbirləri sifarişdən, əşkilləri sifarişdən, Allahdan qərisən sifarişdən, insanları sifarişdən və s. Hətta bu da İslamın gözəlliklərindən, gözəllərlərindən biridir. Bəzən məsələn səməllah İslamın gözəlliklərindən hansı ki, bəzələri bundan qafidlə, xüsusən adamlar açıq xəbərləri yoxdur. İslamla ilə ancaq nəzraqdaqda bu dünyada və ahirətdə, xüsusən də otdan, cəhənnəminə. Və biz bilirik ki, cəhənnəm var, cəhənnət də var və hətta kafirlər dinlərə də bunu təsdiq edir, cəhənnətin, cəhənnəmin olması. Ona görə bu cəhənnəl şeylər ancaq kommunistlər imkan edir. Kommunistlər, bir də qafirlər, özlədən bilər nədirlər? Amma belə hətta kafirlər ispat edir. Cəhənnəm var. Senavazıda olan dinler. Ve biz bilir ki oradan kurtarmak ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah s.a.v ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmağına olur. Başka yılların oradan kurtarmak olmuyor. Hemsinin dinimiz öyle dindir ki az emel ile sana çok mükafat verir. Adı mesela görmüşsün Ramazanı, 30 gün oruç Və sonra bir 6 gün Şəvallal da tutsun, elə bir bir il oruc tutmuş kimidir. Fikirləsən? 36 gün, bu neçə günə əvəz olunadı? 366 günün. Və az əməl, lakin mükafatı çoxdur. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişiyə deyir ki, o gəlir bir təmirnə, kişi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulullah, döyüşüm yoxsa təslim olun. Hansını seçməliversən? Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, təslim ol sonra deyil. Təslim ol sonra deyir. Sonra o kişi təslim olur, yəni müsəlman olur. Çünki İslamın əsası budur, təslim olmaq. Allah və Rəsuluna. Allah və tam təslim olmaq. Bir də təslim olmaq Allah və Rəsulundan o həddə ki, ola onların əmrləri Allah və Rəsulunun pavliyininə moxalif O kişi təslim olur və döyüşür, sonra döyüşdən bir döylür və Peyğəmbər s.a. onun üçün deyir ki az əməl gördü və ola çox mükafatlandı az əməllə çox mükafatlandı təcək qəbul vermişdir İslamı bu İslamın gözəlliklərindəndir və həmçinin məhsələ müsəlmanlar İslamın gözəlliklərindən həmçinin İslam bərəkətdir yəni İslamı əməl etməklə insan bərəkətin ayrılıq, xeyrə Çünki adi namaz fikirləri sən, Allah s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən hey namaz, sifahiş və fişlərədən çəkindirə. Həqiqətən namaz insan çəkindirir xalmalardan. Oruçluq çəkindirir, rəqat çəkindirir, həyq çəkindirir, sadəqət çəkindirir, sihad çəkindirir və s. Təhvət çəkindirir. Yəni, İslam gözə nəticələr verir həm insan üçün, özü üçün, fərdi şəkildə, həm cəmiyyət üçün. Hamsinin hamsinin <coughs> eee <coughs> təslim olmaq, qardaşlar, təslim olanda, tam təslim olanda imanın ləzzətini hiss edirsən. Çünki islamsız təslim olmamaxsız, siz imanı hiss eləməsən, ləzzət almazsan. İnsan qədrinə görə, təslimliyin qədrinə görə imanın ləzzətini alır. Adam var, görür ki, siri ki, imanı zəifləyib. Çünki təslimçiliyi zəifliyib ona görə. Əgər e sən imanı artsın, təslimliyi çoxaldır. Çoxaldır. Yəni əmrləri əməl et, nəhlərdən çekin. Nə qədər çox əməlləşsən, fərq yoxdur, nafilə və ya fərz. O da təslimçiliyi çox olacaq. Və onda imanı hiss edəcək. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, rəziyallahu rivayətində deyir ki, Ey Allah sənin vurur ki, 3 nəfər, 3 nəfər imanı hiss edib bilər ləzzətin. 3 kişi insan. Onlardan biri kim Allah və Rəsulun ən çox istəsə başqalandan. Allah və Rəsuldan daha çox istəsə, sevsə. Sonra ikinci bir mömin qardaşın Allah xətirinə istəsə, başqa heç nəyə görə yox, vəsfiyəyə görə, puluna görə yox və s. O həmçinin, o da hissələr üçüncü isə o hissələr, o adam ki, Müsləmal olandan sonra kürfürdən qorxar ki, kürfürə qaixindəyibən. Kürxar. Necə ki? Küfürdən qorxar, elə bir ki, onu oda savırlar. O də özün qoruyar. Haa, o bəli hissələr ləzəti. Bu üç qəsəni insan, Müsləmal, hissələyə bilər imanı ləzəti. Yani, İmân hələ bələ de, də mələ də, Elə insan çalışan onun üzərində, nə qədər çox çalışan, o qədə çox ləcət alırıksan. Həmçə qordaq işləri, insanın gözəlliyinlərindən dinimiz hamdur kamil dindir. Hər bir dinə baxsan, hər bir qanuna baxsan, görsən, növrəsdə ilə borçluğu var, dinimizdə yoxdur. Kim axtarısı, tofa bilməzsək. Qəsədər, qabillər, hey axtarılılar, tofa bilmirlər. Sonra gətirilərlə bilməyənləri allatmaq üçün bəzi məsələləri, hansı qorda heç bir problem yok. O da bilməyənə Allah vaqıf. Qardaşlarım, dinimiz də burada şəkilincə dinimiz kamildir. Hər kəndə baxsa, nə deyə biləyirsiniz? Dinimiz ancaq xeyirəmlidir. Və şəriət də beləğandır. Çünki əslində dinimizin əməllərinə hamısı xeyirdir. Yəni İslamın əməlləri hamısı xeyirdir. Bir dən zərər yoxdur, bir dən şər yoxdur. Və şər varsa inkarlidir. Bu da yəni İslamın gözəlliyinlərindəndir. Tam ki dinimiz qardaşlar Həmçə, bu xüsusiyyətlərindən də biridir ki, dinimiz, bu qanunlar ki, dinimizdə var, Allahdandır. Yəni, insana ağıllarından yox, insan ağlından deyil, bu da xərqlərindən biridir. İnsan ağıllar necədir? Görsən, qanun deyil, kimsə qanunu çardır öz salahiyyətini görə və ya öz şirkətinin salahiyyətini görə. Aydın deyil və ya öz biznesinin, biznesinin salahiyyətini görə. Amma bu, Rabbani qanun isə başqadır. Ona görə Rabbani qanunlar xeyrdir və nəcat ancaq bundadır. Amma başqa qalına fikir versiniz, hər hansı boşluq, hər e, bir ölkənin qanunu öz salahihtlərinə görə öz xoşuna gəldinə kimsə, hər hansı qanun xoşuna gəlmədiyi üçün yox, bunu ləğv elə, olsun daha yaxşıdır. Və ya bu şirkəti hətta biznesi geçsin deyə deyirsiniz ki, qanunlara bələliyən və s. yoxsa? Yəni bu cəmiyyətçi deyil əslində. Görürsən, həmişə cəmiyyətdə o qanunlardan insana şikayətlənir. Çünki o artıq Bağlama, olar üçün göyəkcə olarçındır. Amara pani qanmalar belə doğuşdur. O da İslamın gözəlliklərindəndir, xüsusiyyətlərindən. Əslində başqa dinlərdə başqa anlar belə şey yoxdur. Həmçinin dinimiz qardaşlar şamilidir. Bütün insan, hər bir həyatının hər bir saatını şamilidir. Elə bir yer yoxdur ki, dinimiz sussun onda. Hə, et, dinimiz ondan başı bundan qabaq diş, danış, diş danışır. Diş təmizləməyəndən danışır. Ona vaxt da ayırıb. Onlar da həyat qıssadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilir ki, 40 yaşında Peyğəmbərlik ona verildi və ondan sonra dini təbliğ etməyə əmin olundu. Və 13 il idə Məkkədə əsas əqidə, əqidə söhbətləri idi və 10 il sadəcə, o 10 il az müddətdə Mədinədə idi. Əsas çox əhkəmlar onda gəldi Mədinədə. Bakın, Peyğəmbər salsın, bu az müddətə hər dəqiqəçi qızıldır, Peyğəmbər sallarırsa, diş təmizləməkdən də aşır. Nə qədər hədis var, diş təmizləməkdən. Hələ mən yeməyin ədəblərindən, daha başlanmaqdan, nə yemək, necə yemək, kiminə yemək, necə başlamaq, necə qutansın vaxtlarım. Bu göstər ki, dinimiz bir dənə namaz qurmaqdır. Bütün insan həyat tərzidir. Və ona görə həyatın hər bir sahəsinə toxunub deyim. Həmçinin qardaşlar, sinmiş hər çınaq şey nəzərə nəzər alır. Bu da İslamın gözəlliklərindəndir. Qalında hansı kimi bir dəyər. Allah Subhanahu əmr elib namazı məsələn dörd rükət. Amma səfərdə sənin nəzərə alır. Misafirə fərqlənib deyib 2 rükət şey salda bilirsən dörd rükətləri. Xəstəsən, ayaçıda görmürsən, şəriyyət nəzərə alıb, deyib, oturan yerdə qıl. Oturan yerdə də görmürsən, daha də o dərəcədə şəriyyət nəzərə alıb, deyib, uzanan yerdə qıl. Şəriyyət sən, əhkəmlar nəzərə alınıb insanlar, cəniyyət nəzərə alınıb, e, vəziyyət nəzərə alınıb, şəriyyət sən, dinimiz hər şey nəzərə alınıb. Bələdir, çünki ərzib bu tarzı belə dəmərsən, çünki belədir, yalandır, dinimiz hər şey nə Hətta haram da icazı verib eləmək. Zərurətdə, lakin, ölüm məqamında hətta donuzu icazı verib. Lakin, kebap zət fişirmək üçün yox, hər gün, sədəcə, əgər ölürsənsə yi, bir miqdər ölməyəsən, hətta haval tapanacaq. Yani, hətta icazı verib. Bax, marad ilə aramdır. Lakin, nəzərə var, fişirəsən, dinimizin kamilindən, gözəlliyindənlə. Sədə üçün, qardaşlar, <gülüyor> dini biz məsəl qanunlar nə üçün dinimizin qanunları insanı kamilliyə aparmaq üçün. İnsanı təmizləmək üçün daxilən, zahilən, cəmiyyəti təmizləmək üçün daxilən, zahilən. Başqa heç nə yox. Məncə qardaşlar, İslam dinimiz, İslam dini ən orta dindir. Ən adil, ən adil, ən insaflı və ən orta dindir, o nöqədə tutur. Başqa dinlərə baxanda xüsusən Yahudilərdə çox qəribə əcavə məsələlər var. Hristiyanlarda əcavə məsələlər var. Lakin, dünya İslamdan naşır. İslam əcavliyi, İslamdı göstərlər, çürək ki. Amma İslam dini ən adil, ən insaflı və ən orta yoldur. Nə şişikmə var, nə də alçatma. Şirəl peyğəmbərlərə, peyğəmbərlərə imanda. Görürsən, yahudilər İsa vardı nə deyir? Amma görməzsən ki, xristiyanlar yahudləri pis açıq aydın. Açıq aydın. Açıq olan peyğəmbərlərinə deyir ki, vələcə cinadır, Məriyyən gör ki, lənihunullah, söz dillər Məriyyəndən, gör ki, Məriyyən İsa da olub. Lakin görsən, çıxurlar. Amma İslamı vururlar. Amma İslam nə deyil? İslam, İsa aleyhissalam üçün, neyəcə İsa aleyhissalam üçün? Hətta anası üçün deyir ki, Məriyyən təmizdir Şükürəsən amma Adilihan adildir. Və hər şey hər bir məsələdə həm əqida məsələsində adildir, orta mövqeydədir, həm ibadat məsələsində adildir və orta mövqeydədir, həm əxlaq məsələsində, həm qanun məsələsində və s. çünki Allah Subhanahu buyurur ki, və kəzalikə cəənnəkum ümmətan vəsata. Allah Subhanahu buyurur ki, və qəratə Iı, biz sizi orta ümmət etdik. Yəni, orta yolda girən. Nə var şişitmə, nə də alçatma. Ən düzgün qiymət verilmə. A, bu da İslamın gözəlliyindəndir, qarışlar. Bə İslam budur. Hələn biz bəzi məsələlərə toxulduq İslamın gözəlliyindən. Hənçı ki, çox hətta özlərinin müsəlman deyənlər qafillər, hətta bunlardan bir xəbərdir və sadəcə o xəbərlərdə, qazetlərdə və s. göstərirlər Və əqidələr bağlıdır, televizor internetə, o adamlar ki, əqidələr ancaq internetdən televizor ilə götürülər qədirdlərdən, onlar qafilə uyublar, gör ki, İslam pisdir, gör ki, İslam qarınlıq həyatdır, gör ki, İslam salatsızlıqdır, gör ki, İslam adil də öl, insaf yoxdur orada və s. Bunlar hamısı bərddən, yalandır və budur, bəzi İslamın gözəllənilərindən sizə xəbər verdiyik və hələn çoxsundan demədik. Allah subhantara bizi eşit faydalardan etsin, Allah subhantara bizi dində sabit etsin, Allah subhant Allah bir ölkəmizə məsəlmə müəkənə xətardan dələrdən qorusun. Allah Subhanallah, bizi kitmədən və əhlərdən qorusun. Allah Subhanallah, müsəlmanları kömək olsun. Allah Subhanallah, təcdik edəməcəsiniz müzəqsəmanı kömək olsun. Və kimlər ki mani olur? Ya Rab, elə cəzalandır ki, başqalarında da dərs olsun, bir də belə qələt edəməsinlər. Əgul həsa və əstəqfirullahi və ləkum və ləsə ilə muslimənin külədəm əstəqfiru, innə الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رضى الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وله ذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون وما تتمصنون